хоча кораблі й човни давно зникли в синій Дніпровській далечі. Люди довго не розходилися і стояли у тузі і жалобі. Прибуття цвітанки Хорива, Буревої і двох воїв, що їх супроводжували, знову збурило родовочів. Одні схлипували, другі радісно вітали княгиню, вважаючи її приїзд щасливим провіщенням. Треті жалкували, що про це не знає кий, Вимовляв, негоже князь князю йти на війну з важким серцем. А ливідь малуша і рожана Обняли зблідлу, змарнілу цвітанку І так, стоячи в гурті, тихо плакали Від щастя і від горя одночасно. А коли хорів торкнув малушку за плече, та крізь сльози усміхнулася І кинулася мужеві на шию Радісно примовляючи Любий мій, ладо, мій дорогий Живий, повернувся Та хорив тут же Запечалив молодицю Збирай мене в похід, малушко Харчіву торбу Сорочку чисту На випадок смерті Коня свіжого Найдущого а буревої з боку і собі І я з хоривом, і мені теж Малушка заморгала очима Знітилася від раптового горя Що каменем налягло на серце і заголосила Ладо, мій, куди? Ти ж не нас доженеш, братів Та хоч один, залишся з нами Хоривою було жалко і важко дивитись Як побивається юна жона як сльози затуманюють її очі, та обов'язок і честь твоя змусили його надати голосові суворості. Малуша, час не жде!» Малуша ще більше знітилася і, опустивши голову, пішла до хижі збирати мужа у похід. За годину все було готове. І коні осідлені, і сухарі та солонина у торбинах і чисті сорочки на випадок загибелі. Хлопці не гаялися, скочили в сідла, махнули на прощання руками і замить зникли у гущавині лісу. Плач і голосіння знов залунали на Києвій горі. Заводила тонким голосом малуша. Їй вторувала цвітанка, горюючи від того, що не застала князя, і розлучилася з братом, Підтягувала рожана, Тужачи за щеком. А за ними всі жінки Простягли з високої гори руки До синього неба, до золотого сонця І тужили, квилили За своїми воями любими. Кий не став очікувати, Поки дійдуть загони, з окраїн Полянської землі. А наступного дня рано вранці послав щека у розвідку суходолом. Посадив ратників на лодії човни і рушив вниз по Дніпру. Величезна флотилія розтягнулася майже на п'ять поприщ. Попутній сіверко надимав полотняні паруси, лунко гув у тугих снастях, і, допомагаючи веслярам, підганяв кораблі вперед і вперед. Князі пливли попереду. Тепер, після малкової звістки, вони відклали похід на родинь. Чорний вепр сам ішов їм назустріч, і вони вирішили перестріти його в полі, поки він не з'єднався з Ернаком. Переночувавши у конянці розлогій долині, по якій пролягав прямий і найкоротший шлях до Росави. Об'єднані сили славянських князів залишили човни під надійною охороною і зі сходом сонця рушили у путь. На півдорозі їх перестрів щек і повідомив, чорний вепр уже прибув, став табором у холодній долині жде деярнака. Він тебе запримітив? Ні, гун не пустили коней пастися, розвели багаття, а полянські вої, а їх біля тисячі, займаються хто чим хоче, варять кулішку, купаються, лагодять зуття або ж поукладались в тіні дерев і відпочивають.